on taas paskiksen aika! Tämä ohjelman idea kovinkaan kaupallinen! Se otetaan on mahdollisimman huonoa ja raivostavaa musiikkia kuuntelijoiden ja meidänkin mielestä! Mutta nyt tungemme kätemme kaupallisuuden likasankoon ja soitetaan Suomen myydyimpiä levyjä, käydään. N näitä nyt on paljonko häitä nyt on Suomessa myynyt ehkä semmonen niinku 50 mitkä on myynyt päälle 100 000 ja niistä nippanappa pääsi 100 000 paremmalle puolelle. Tämä oli vähän aika sitten tuota päivitetty, että nyt on muutama ehkä mennyt vähän enemmän, mutta tuskin kovin paljon, koska tiktakke ei kiinnosta enää ihmisiä. Me aloitimme lopeta kappaleilla ja... Emme lopeta vaikka laulaa. Niin. Kyllä, ja jotain muuta tiktak. Sata, vähän edun 100 tonni oli jo 103. Onko se 103 kappaletta suurin piirtein oli mennyt tässä vähän aika sitten? Ja mennään sitten, jatketaan tästä näin, näistä näin paskalista, siis ohjelman nevi, olette ymmärtänyt. tässä. Pöste ja arska, arska pöste. on täällä paikan päällä ja kun meillä on noin 35, me tästä ottaa näin, olen on kiire, minäpä seuraavaan levyyn. Keitri, Ilena ja Anna mulle tähti taivas tietenkin. Anna, Sari, mulle tähtitaiva. No, mä en, nyt en tiedä, mitä mun pitäisi tehdä hurmatakseni sut sillä lailla. Tää on joskus, muistaakseni, yysi... 90-luvun laakupuolella. Tähti tahti, taivas! Hei, joo, tässä on... Platinaleivy tuli 92 ja 95 tuli tupla platinaa. Tää anna koko elämä. Anna mulle, Jonnenveli! <tä> Mikä toi? <on? tä> Eikö se sen se, se managerin kanssa? Aan. <tä> en tajunnut. <tä> Siinä on siis Suomen, Suomen paras puuma asiala. Joo, Tämä silloin oli silloin rakastunut panu rajalaa kun tämä oli tota no leve ilmesty ja nykya hyvä niin varkaa varkaa varkaa mutta se riittää mennä seuraavaan minä olisin voinut kyllä seuraavalle henkilölle antaa Olin pitkään ollut reissussa, tai niin kuin puolisen vuotta pois, ja tota, mä tulin Suomeen, ja sitten mun piti mennä esiintymään jonnekin. Mä se siellä pääsiin tyynä Arja Korisevaa, mä luulin, että se on joku huumoritissi tähtiä, Että ei voi olla sen nimistä niistä, niin ihan oikeita nimeltä, mutta sitten osoittautu, että hän on ikään niin vakavasti otettava iskelma-tähti. Arja Koriseva. Täällä mulla on ala-aste musatunneilla. Onks tää no, viimeinen... Tiinkeri? Mikä tää on? Kuningas-Kobra. Kuningas-Kobra, eh, kuningas joo. Oi, piidakko, viidakko tunteesen. Illan tullentansimaa. se jatkuu? En minä voi. Joillakin maalteilla. Kobra no, valkoinen. pystyyn huojuen. Oon viidakko tunteeseen. päässä. pössä sun yläpäänsä? Pätkiikö, pätkiikö, pätkiikö? Okei. Okay. Matti nyt on... Alkaako... Dementia iskeä? Miten niin? Mikä on hätänä? Mä, mä, mä. Ei, joo. Oliks, mikä, toi, mikä toi oli askene? kuningas cobra Juu, ja tein seuraava kappale. Karinaapin myrski jälkeen. Joo, annat. Joo, äskeinen? No, tää on nyt Karinaapin. Laita tule. <lain> joo, ei kun mun menis sekaan tässä Otsa siitä. laivaa päällä rauhattoman vee. Päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut olikaa sydämeen. Nimittäin minä, minä ajattelin, että me piti laittaa Kim Lohdenholmin. Minä olen muistanut, pitin tulla, on, mutta teistä pitäisi tullutkaan. Pistetään seuraavaa. Pistetään seuraavaksi. Kato, sä et muistanut laittaa Olin, sitä niin. En muistanut. Dementia, vaan sanon dementia, dementia iskee. Moneen väärään vuonoon purteen himun rui, karikolle ylpeys puhutui. Kari <tos> jälkeen on <tos> Ei oo aina! Ei oo aina! Ollut Ei ollut täällä! Viimeis, viimeisin myrsky jäi viimeisimmästä myrskystä kyllä. Valitettavasti voi Ei voi voi. Nyt mennään muistelemaan, mitä Kim Lönnhau on muistanut. Minä olen muistanut... Sinua ei mennyt heti oi, en oo muistanut viisi minä, minä, minä olen miettinyt sinua paljon! Katsan enemmän kuin ketään muuta. muuta. Niin, Arsika, tämä on sulle. Onko? Ei puuta polttavaa, olen tuntenut peilmin, nyt sinua, miettinyt sinua muuta. silloin enemmän kuin muuta. Tää oli myynyt semmonen 115 tuotta tähän mennessä. olen päästy 15 tuotta enemmän siihen alkuun. Minä olen hyvin, hyvin. Niin paljon enemmän kuin, kuin ketään muuta. muuta. Minä olen muistanut sinut niin kauniina kuvina. Vain levy ilmestyi vuonna 1991, en mä muista. Minä olen muistanut sinut kipuna kiivaan ja suruna sielussa. Itse asiassa tämä ei ilmestynyt, ei kun 1991 sai, sai latina tuli platinalevy 91. Valona yössä vain. Voitaisiin vai. ottaa himiä, kun muistaa valona yössä. <hah> Himikin on täällä listolla, mutta sitähän me ei soiteta 100 000 paremmalla puolella Suomessa myynyt. Mutta sitten mennään löydä vöt, vöt, Vötiläiseen, löytyykö se ota seuraavaa? Minkä fiilis Laura, Vötiläin löydöltä? se kerran, kerran. Kerran. Ei, Tur. Turhaan, aivan turhaan Turhaa! Turhaan, aivan turhaan. Sekin tulee, eikä, eikä ihan turhaa tulekaan. Eli turhaan. Käymme läpi tässä Suomen myydympiä, elvy meitä. Kautta aikojen myydympiä. Niin. Ja tordaa. Varsä enää mikään ne, myy, myy, myy. my 100 tonnia. Ni ihän Jenni vartti näkin viimi. Eikä. Ja Robin möi. Pernun sana Kyllä. Aita oh. Ai, on tää biisi. Jo. Aita on tää biisi. Yläsä tää biisi, on tää biisi. Se on se biisi, mikä soi on se biisi. Mikä soi? Vanha vanhan suomalainen kansa, Kirjoitettiin sydämiin. Kerran kukkia voi kauniskotimaa. kotimaa. Kerran vain voi nuori olla saa. Kerran sydän elää puhtaa rakkauden. Kerran vain pettyä voi viiten jokaiseen. Mä tuota, sä sanoit, ettei kukaan levyjä ostaa ennen nykyään, siis, kun suomalaisten rokin tota, no, niin, ää, kulta aika pitetään kahdeksi lukua, ja silloin kun Eppu Normaali popera levy, Popera-levyt, ne, ne myi maksimissaan 50 tonnia. Ja kun Maija Vilkkumaat to, on myynyt yli sata tonnia, Lauri Tähkä on myynyt yli sata tonnia, Jenni Vartijana on myynyt yli sata sata tonnia ja niin päin pois, niin kyllähän sitä enemmän levyjä vielä nykypäivänä ostetaan, kun yleisöpohja on rockmusiikissa Pelkästään teinit eivät sitä enää ostaa, mutta myöskin aikuiset. Tästä se varmaankin johtuu. Siinä Arjen pop-analyysi. Kyllä, pop-analyysi. Hyvät näistä herrat, tämän perjantajan pop-analyysi. Mutta mm. <laughs> onhan ne vähentynyt tässä niin viime vuoden aikana ihan, siis ihan selkeästi, mutta huomattavasti enemmän ne kuin joskus 10-12 vuotta sitten kuitenkin. Tai ainakin pari vuotta sitten. Mutta tämä riittää, tästä näin mennään seuraavaan naisartistiin. Nice Rimputi, rimputi. Soittakaa meille. Pitäisikö kilauttaa kaverille? Soittakaa. Nyt mennään jo 120 000 paremmalle puolelle. Ei soitella nyt sulle, koska tää kappale me ollaan soitettu nimeltä kertaa aikaisemminkin. Nimittäin mennään seuraavaan. On mynyt tää reilun tonin enemmän. Lil G, Lil Cheel. Mikäs biisi Lil Cheelta? Lil we are the youth. Se meni hyvin. Kyllä. Kaikki mukaan! Me, joo. Me ollaan nuori, me, me ollaan menneisyys. Nyt se tulee Tää Tämä on kyllä todellista menneisyyttä jäävä. Me ollaan vanhuksiin, me ollaan menneisyys. Ja vanhuksista puheennohlaa otetaan seuraava taas siellä Nimittäin se on noin niinku tuoda, tuoda, tuoda, tuoda. Tämä kappalei liittyy kuolemaan, eikä maastamuuttoon. Ei maahanmuuttoon, vaan maastamuuttoon. Siis ei liitty, et voi tulla rajantaa, ymmärtääkseni. Et voi tulla arjata rajantaa, mikä meillä on täällä studiossa. lähten yötä, en unta nyt saa. Mä usvassa kaupunki nukkuu. Voi musta, että Pimeän meä, kukia, oven saa, ja sydämet suomussa kokous. Vielät aika on, viimeisen kohtalon kuuden, ja lähen luotasi pois. On kai näin helpompaa, suosäästää san, viime hetkinin vaikea ois. Aamuy! Yksinäisyys, kun tuo mua, sunsyleilyys. Enä on vain muistoille aika, et voi tulla rajantaa autamaan! Voit tulla rajantaa! Kiitos Ari. Ole hyvä. Sunnä FinHits-tietämis on... taking Mulla on toi levy nimittäin löytyy himasta. Tää on jopa siikkunakin. Matti ja Teppo on lähdellä sydäntä. Kyllä. Horsman. Sörönturruusua. on. Anta tulla tätä, kun ei tullut vaikka aika soitettua. You Steve ski! Kauniimpaa. Ruma on kaunis ja kaunis ruma. Jos ruma on suoraa ja Jos ruma kaunis on kaunista, märää, jos kaunis on rumaa. Kauni ruma ei valhe on viisautta tyhmempää. Valhe on viisautta tyhmimpää. Jos valhe on suoraa ja tottus väärä. No niin, sillä sitten tota noin, Irvinin jälkeen, Röntynruusun jälkeen, tietenkin tähkän late. Jeje. Tää on myynyt semmonen lähemmäs 130 000 nytten. Ja löytyykö mestareita muuten sitten? Haluutsä lumiteki enkelin eteiseen? O, oh, oh, se, on se, jo, se, se, se. Nimittäin, <tos> se on vaatimattomasti nimetty kokoompanon kello kerta kaikkiaan Mestarit. Ja mestarit on se Joo, mestarit areenalla. Ei. Nyt näähän veti joskus tarjonin täyteen. Käsittämättöön on ankeeta. Nyt saisi sais, tava, sais tavastajat takahuoneen puolelle. No mä olin kattomassa Hekkarin areenalla vuosittain ja sä veti yksin nähä areenan täyteen. Kyllä yksinään, mutta jos nää muut olis niin niin ne, ne <laughs> menee katsomaan sitä. No ehkä no, Kirkkaan se, niin voisi kertoa <laughs> ne vois käydä mutta no niinku muuten. Pippi Walperi ja Pavente hirveesti kiinnostaa. <laughs> Älä nyt niissä on Piipi Wahlbergia. Piipi lähde kiertoa. <mimit> tosi ihmisiä kun kiertoo. Onko kaksi lippua myyty etukäteen? Kiertö peruunta. <mimit> Juhlakiertuja. <mimit> joo, joo, sillä lailla. Piipi Wahlberg, sä oot hieno mies. Paskalista arvostaa. Kyllä, pas nimennä on Paskalista arvostaa. Mitäs, sä oot var... Höktörhän He on vanha tölikkäläinen, niin sinä tölöläisenä tietysti arvosti. Vanha IFK-fani myös, Höktör. Höktör. Olen nähnyt Hestorin lätkämatseja. Ootko? Okei. Kuinka paljon se on sinua lyhyempi? Viisentti. Viisentti, joo, okei. Ja, okay. ja sinä so olet, mitä kolme ja puolimettinen pitäisi? Niin Neli metriä. Okei. Okay. Vesi oli tusta äiti kustissa. Musta <laughs> kustissa. Pappi saa, Sä oi kuin missään. Lumia. Lumia teki kännykään, minnekä se teki? lumia teki kännykän, Hahahahaha. Sit... <tos> <tos> Hauska Nykyaika, niin mä seuraan nykyaikaa. Mä, mä, mä, mä, mä seuraan sitä, mistä mä en ole perillä. Tota, tuota, Mennäänpä seuraavaan sankariin. On. Nimittäin. Cai Cai onko se siellä sulla valmiina, ei ollenkaan, mutta, ää, okay. J ei levillä, levillä, niin miten muuten esitettäisi mutta Olisi ja varmaan, ollut oli pomfankki pom pom pom pom pom ei pomp. pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom tämä pom pom pom ei pom Tämä... Tiedätkö, kun se Väinö on? Se, se on se poika. Niin, se on poika. Poika, poika, poika, poika. poika se on se Väinö poika. Kyllä. Väinö, Väinö, Väinö, Väinö. Mennäänkö pomfunkkiin? Mä, mä haluaisin tietää, että missä se on. No ei se selittäis biisissä, että se kuuluu biisi aikaisemmin. No totte, en oo kuuluu tosiaankaan. Minä ajattelin, jos se nyt... Ei se oo siellä alla onneva. Siellähän se sanoi, alla omnapuun ei voi kukaan voi olla siellä ja siellä... No nyt se siellä, se on alla puun dorka! Misteri selvis. Joo. Arvoinkaan no. seuraavassa levyssä hienoita. Ei, ei, ei, ei mikään. Se levy, Bonfunkin Misterio, löi ihan, löi ihan saatanasti sen takia, kun oli julkaissu tätä ennen freestyler-sinkun. Että tän ei ole freestyler-biisi, tää on ihan sika paska levy. Mut kun ha? ne sen, teki sen singun, seuraava levy ihan hävittämästi. Siis freestyleillä ei löydy tältä ei levi... ole tällä Ei oo tällä levyllä freestyle-biiseja. Instereolla. Mutta teki sen sitten jonkinnäköisen sit uusi uusinta painoksi, missä sitten oli fre freestyle Joo, mutta mm. tämä alkuperäinen studiolevy ei myönyt. Me ei ole satatonni ilman freestyleriä. Okei. Okay. Kaikki luulevat, että levyllä on jotain hittejä. Ah, selvä. No pitäisi soittaa joku muu kappale siltä. Niin... Tää tulee se levy ainoa NS-hitti. Niin, tämä just väsy pr -like Siis, Se Freestyle, se on tää levy ilmestyi, että tässä oli joku neljäs sinkku, kun levyyhte ei uskonut ollenkaan, että se olisi niinku minkälainen hitti. Kösse peruus sanansa. Nyt mä luen vähän tarkemmin, mitä levyyn kanssa. Freestyle numero neljä. No niin, just. Mä jo aiemmin. Kaikki mitä Fess sanoi, ei kaksi minuuttia niin aika, niin unohtakaa. Joo, koska mä nimenomaan muistan se, että ne julkaisi kolme viisiä tältä, ja sitten se oli neljäs jolloin lohkasi vasta tältä levyiltä, että nyt pistetään nyt tää nyt vielä, sitten me pää on Ei mut, se on hyvä! Se, et경i, se on... Se on... Se on Se on skulessa nyt. Sä et sen ton takia saa oo täällä näin. Mut sulla pitäis sulta lat eurohuppolla paremmin hallussa ku mulla, että... Niin. Ja me mä vähä katsomaan levyn kantta. Noo. Eikä nää Mut, mut... Sä nyt voit kertoa mikä... Kun tää kappale lähtee, sä voit... Free! Sssst! Style! Puta mutafucka! Niin, tota noin... Mut he. Mennään muuten... Tän jälkeen muuten menn E, muuten muu, esim. Jenny Vartijaisen seiliominen on suunnilleen 150 tonnia, että et siinä mielessä. Istereominen <tuh> on 135 tonnia. mä, mä, mä, <tuh> mä ymmärrän, että ei ollut tässä hirveästi kaupallista potentiaalia, kun eihän tämä lähde liikenteeseestä, <tuh> <että>, niin millään. <tuh> Tietenkin siinä oli varmaan sikku vaikka kun me lähti vähän railakkaammin, ra ra ra ra ra mutta mut, mut, <tuh> siinäkin kesti aikansa. Täs, täs, freestyler. Silke lentää. Freestyler. Se, se, se pikkuheippo, mikä oli siellä videolla, niin siellä oli, oli iso Starbucks pelkästään se videon ansiosta. Kaikki kuvitteet sillä laulaja tai jotain. Go <laughs> <middle laughs> <sale. laughs> <laughs> I'm a cat a man <laughs> free styler free, free. Vapautta Styler! Freestyler! Eli sehän tarkoittaa, että joku on tyylikäs jatkossa sanoa Styleriksi ja halutaan vapauttaa se Freestyler! Free Willy! Freestyler! Nyt selvästi missä Väinne on ja tälläkin kappaleessa kappaleen sanamassa Kannattaako olla Pascalistaan laajenee! laajenee! on kertaa kun nämä kappaleet. Nyt se ensimmäistä kertaa avautu. Mennään mainoksiin. Siellä on peräyttäviä mainoksia varmasti tajuntana ja niidenkin aikana. Jatkamme sen jälkeen sitten. Ja tulvassa on aikakoneista sen jälkeen. Helsingissä valoisaa aikaa on kesällä enimmillään melkein 19 tuntia. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Hyvä ei riitä. On oltava palas.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 Pääkaupunkiseudulla on tuhansia lapsia ja nuoria, jotka eivät pääse osallisiksi monipuolisesta toiminnasta koska ryhmänjohtajia ei ole tarpeeksi. Vapaaehtoiset aikuiset ovat partiolle korvaamattomia. Tule mukaan. Liity partioon.net. Kuuntelet Radio Helsingiä. Toto. Ari, älä jätä mua En vaan, jätä, mä jätä, kä mä kävisin tuossa tota, virkistäytymässä suihkussa, kesä, tota, tässä näin, ja, tota, niin, kuten huomaa, että olen märkänä kultasin, niin sinä, sinä saat minut märkiintymään tässä näin. Mitä sä tykkäsit? Eikö sä tykkännyt aikakoneessa silloin, kun se pieni? Tykkäsin. Tykkäsin, tykkäsin. Sani vai, Sani vai sitten se Veera, kumpi? Veera. Aa, ah, mä vettin, että Sani olisi kyllä, yleensä se on Sani. Miksi Veera? Koska Sani meni Samuel idelmanin kanssa silloin aikanaan, niin... Miten se meni? No niin, oli vähän kaksin sillä. Oliko se vähän kaksin sillä? Oli ne vähän kaksin sillä. Toi, toi, kato. Tulee sadan viimeisemmät juodutkin tähän näin, koska tämä tapahtui 15 vuotta sitten noin. Vaikka 20 melkein aikaa. No niin, 15 vuotta sitten. Eikö 17 vuotta sitten? Joo. Ai, sä, sä, sä, sä tarkkaan päivällä. Kyllä. Joo. Mutta tota, no niin, ää, jatkamme tässä siis su, su, myydimpien suomalaisten albumien läpi Käymistä Kaikkea ei tässä käydä läpi. Esimerkiksi seuraava olisi Topi Sorsakoski. Se ei sovi tähän lähetykseen päivästään kuin jou -yhtiö. Eh, Jou Nyt sä varmaan ymmärsit ymmärsin, Hieno homma tuota, no, niin, Mikäs kappale sä haluisit jouyhteen? Rakkaus lumivalkoinen, lumivalkoinen Melkein yhtä paljon kuin tuota, no, niin, legenda, kokoelma, legenda kokoelmat lähti Jouyhteen uusi nousu liikenteessä Mikä ei viekään niin, niin, Mikäs kappale sä haluisit sitten jolta? Mä tulkita vähän ihmisen Okei, poikaa kyllä. ollenkaan Teen nyt Pieni yötarina tähän väliin Yöhän meni tosi pitkään Todella huonosti Sitten tuli 20V-kiertueen läheni vuonna 2001 ja sitten niin kuin epähelin, jos pohti siellä yhdessä, että miten saadaan nousua vähän myyntiä kiertueelle. Sitten ne julkaisi kokoelmalevyn, teki särkivää biisiä siihen, kaikki hitit yhdessä kanssa. Ja sittenhän se möi ja siitä lähtien yö on nousukiitoa. Poika viskee rannisuuntan mukaan ihminen Pihminkyn koppuu iltassadun Mä saa. Mä istun jöhken ja ilmaan. Ilmaa. Ihmisen poika se kauttaa. koinka kaunis poika onkaan kaunis tosiaan. Ei, ei muuta viikseen oppimaan. Uutta oppimaan. Yppänsä sääntää, niin sykkästymään päin. Tän minun valaan. Voi kumpa matka onneksi koitois, on katkeru tai tuntis joultavaa. Voi kun noisi pisämpi kuin isäs milloinkaan sit ajattelemaan. Seuraavaksi vähän lasten musiikkia. Eikö tästä ollut lasten Ei, voi seuraava bändi. En tiedä, onko ikinä soitettu paskeksi. Ei, ei, ei, ei ole soitettu on vielä. Tai ihan. työ on lasten se, se, se on niin aikuisten musiikkia kolla ja osaa. Elämässä pettynytä aikuisten musiikkia. Peukalla pystiin! Kuunnelkaa ohjeita. Me innoitan sutsi, satsi, yli kaiken. Hoidin sutsi, siskon lapsi satsa. aikanaan, kun oli pieniä, niin haluaisi katsoa tätä uudesta, näiden... ...VHS-videota uudestaan ja uudestaan. No näitäpä no, no, se näin olla uudestaan sitten tulemaan. Miksi Ari ei tostele Frevelin palikaita? Mietipä satsa. sitä. Sotsi, satsi, satsa. Sotsi, mä haluan alusta, satsa. mä haluan alusta uudestaan, alusta uudestaan, Mikko Lätä alusta! alusta. alusta. Rööyblin mukana, mä haluan, mukana! PK on tyylös. Satsi satsaa, satsi Suutisatsa Suutisatsa Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, Polvet koukkojen. Se so, on peukalo. Tutsi satsi satsaa. Tutsi satsaa. Kauutetaan vielä kestä. Minuutin. So, satsa. Sutsi satsaa. Tutsi satsaa. Nyt on tämä tapsa rautavaraa sen jälkeen eka kertaa. Se so, on peukalo pystyyn. Polvet yhteen. Peppu pystyyn. Sutsi satsi satsaa, sutsi satsaa. Satsa. Sulla on sitä nyt pystyy. Puhtaasti sitten ei ole mitään sajasta sitä loppua. Jotkut se voi tulla kaikki. Me ei mennä sen viimeisen vielä. pystyy vielä. Peukalot pystyyn. Skirrettaan. Polvet, Polvet yhteen. Pekku pystyy Leuka eteen. Leuka eteen. Leuka eteen. Hei, sutsi satsi satsaa. Satsa. Sutsi satsaa. Sutsi satsaa. Sutsi satsaa niin, nyt puhtaasti koko paska Peukalot pystyyn Ei ilman mitään säästystä Peukalat pystyyn Kynjörpät taa Polvet yhteen Peppu pystyyn Leuka eteen Kieli ulos Sutsi satsaa Sutsi satsaa Sutsi satsi tatsaa, sutsi sutti sutsi tatsaa, sutsi tatsaa. Tähän sopii ihan varavammin musiikki. Kyllä. Tämähän ei ole musiikkia, tämä kappale. Tai niin, säästystä vähän se. Tämä on vanha tarina. Kerran sota aikana tapahtui näin. Rapsa marssilla Rapsa oli pieni rautaloora. Seuraava päivä oli sunnuntai, ja vääpeli komensi pojat kirkkoon. Kun pappi niin ne, joilla oli rukouskirvea, ottivat sen esiin. Mutta siellä sotilalla ei ollut muuta jonka hän levitti eteensä kirkon renkille. Vääpeli huomasi kortit ja sanoi, sotamies. Minä nörhien viedin ja Musta minä menivät tekemään prkkelävoit voi Sain sain sain, ei, näin. <Sotatuomari>. sivarit tule tänne. Olen näin vielä meidän muijat ulkomaan. Päiviikon. Vaikka vähän kohden puoleen raamattua eikä rukouskirjaa, Kiitos, sorry. Mutta toivon, että ymmärrätte vilpittömän selvitykseni. Näin sanoen, sotamies aloitti kertomuksensa. Kertomus. Katsokaas, herra sotatuomeri. Kun näen S.S.N. muistan, että on vain yksi Jumala. Kakkosesta on muistaan, vain yksi, yksi liitsi. Joo, osaa, yksi Jumala. Mulla on suositesta näin kolmosen. No, oh, aivan ohdellaan. Turvisea. Hyvää henkeä. Kun näin nelosen. Minä näen pösilön, kun minä näen nelosen. Huomasiko se, sanoo neljä tuossa, nelone? Luukas ja Johannes. Elia. Kun näen viitosen ajattelen viittä viisasta neitsyttä, jotka laittoivat lampuunsa kuntoon. Kun mä näen kuusi ysin, niin minä näen menot ja pösilöt rakkaan pyörteistä. Elettä. Viisi tyhmää, joilta ovi suljettiin. Kun näen kuutosen, tulee mieleen, että syvänä si <suk€> päivänä Jumala loi taivaan. Ja me pahoitamme laitikoon, että me mutta huono radio, niin ne on seitsemän. Nyt asioita, niitä, menevä, ja niitä <sukkutti> miellät, oikalla ei pidä pidä pidä pidä pidä pidä ei pidä pidä ei pidä ei käyttänyt pidä Ei pidä pidä mies kurikasta, peteli pidä pidä pidä pidä Juha Mieto on vannannut käsi paksulla kirjalla, että ei käyttänyt toupin kohdalla kirjalla. Good book! 90. Speed Resson. <tos> <tos> Tulee vähän kompaa rautta. Kun näin kympin. Jotka Jumala antoi Moosekselle Jumala antoi Moosekselle Halleluja on vain yksi kuningas on vain yksi kuningas ja se on Litti ja kunainen kunnattari mutta te kovea me oot ne oset taivaasten valtakunnan Litti, litti. litti oli edes syntynyt tähän pullasken kyhteen ennen oli rautan labu mutta Rautaa rajalle, perkele. Heitettiin keihästäkin ja vedettiin 20 keikkaa 20 kännistä. Lapin kiertueella käytiin röpemässä Oulun kylääntöön patsaski, mutta perkelettekös minä sillä me täyttää. Yhtä monta kun Se on kuukausia vuodessa. Kussakin maassa on 13 korttia. Brr, yhtä monta no. kuin on viikkoja neljännesvuodessa. Kuten huomaatte, herra sotatuomari. Herra sotatuomari. Raamattu. Herra tulee kunto muus. Seuraavaksi on Finhitsiin. Tää on yksi kokoelma täällä. No niin, Tämä tarina on tosi. Se oli ainoa, mikä mä olisin tästä viisistä. Tämä torina on tosi puhtaasti. Mulla ei ollut mitään merkitystä. Tosia Koko kolme on myynyt tosi paljon, mutta totta, niin siis nyt eri, eri kappaleiden kokoelmat, eri artistien kokoelmat, mutta ne, ne ei ole niin mielenkiintoisia. Otetaan vain yksi hitsi. Ja Fin hitsi, on ovat tietenkin näin ne kaikista legendaarisemmat kokoelmat, niin otetaan tuosta yksi la, la la la la. Ja se oli siinä sitten, että koko käytiin läpi. Mikä otetaan, otetaan se nummelallainen tylsimys, kiitos. Ei smurfia vielä. Ei smurfata vielä, ei smurfata vielä. Tämä tarina, tämä on, susi, tässä on tässä. Tämä paskallista, on tosi. Kyllä tässä on. Tämä on, on suomalähetys. suoraan ummelasta. Tämä on Anssi Kela Ei ole nähty pitkään, pitkään aikaa Ja, ja muistatko sen Ja jällä on se vieläkin se on. Kelä, Me, ai, Ja sillä on punkin Anssi Kela Tosi nummel on myös joku sanoo, aina sanoo, pitää sanoa, kun ansikelaa, se otetaan, että lehdässä luki, että Johnny on Amerikan Amerikkan ansikelaa. Sillä lailla, että tämä tarina, se oli tosi, tosi on. Meillä on sitten veskuloiria muuten sitten tämän jälkeen vielä luvassa ainakin, se on seuraava sitten. Ihan on vajan BMW? kun on vajan BMW? Mikä on vajan BMW? Mikä vaikka on vajan BMW? ja on vajan BMW? Mikä on vajan Jolle Mikä on vajan joulun Mikä on vajan BMW? aikaisemmin tehty, sydämeni Odotas ennen, ma ennen mainoksia, vielä ennen mainoksesta selkeä Smurfeja. semmonen 170 000 ja tämäkyttösin tarinootta siitasi naan tori. Valkea taaju. se se ritteri sitä valkeasta joulusta kun rakkaskki on valkoinen. Tässä valoisaa aikaa on kesällä enimmillään melkein 19 tuntia. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Turvaistuin, tuliaiset eväät, Hämellinä pissatauko, kuskinvaihto, tankkaus, hiekkatie, maitolava, kuusiaita, mummola. Ja autovakuutus, IF verkkokaupasta. Nyt miinus 20 about... Nyt saat vakuutukset ensimmäiseksi vuodeksi 20 prosentin alennuksella. Vain IF verkkokaupasta. IF.fi. Hyvät matkustajat, tervetuloa lennollemme KM202. Nousemme juuri pilvien yläpuolelle ja pyydämme matkustajia kiinnittämään huomionsa yli 200 000 asiakkaaseen Kaalimato.comissa. Yli 200 000 asiakasta. Kaalimato.com, jotta elämä olisi nautinnollisempaa. Paha juttu. Joulun kovipaketti avataan vasta kesällä. Joss Thorogood and the Destroyers, kesäkuun viimeisenä lauantaina Järvenpään puistobloosissa. Erikoisennakot menoliipusta 60 plus toimituskulut joulukuun ajan. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Arka, Pössänä, että smurfit vähän poikkeaa tästä linjasta, mutta pakkohan se nousuttaa ihmiseltä, kuinka urpoja ne on ollut, ne Ja nehän on siis myynyt yli miljoonan yhteensä. Niin, 20 te... levyä, 220 on, on okay. ihan käsittävättömästi. tämä on tietenkin se ensimmäinen myynyt kaikista niitä. Ne on tehnyt, kun 9.3 tuli platina, 9.3 tuli tupla platina, 9.4 tuli multiplatina. Se on mennyt semmoinen 175 tonnia. Lemon tree! Ai ah, niin, joo, oli se... Mennään rakkauden ääreen. Mennään, mennään, mennään taas rakkauden ääreen. Tapa, Tapaamme professoriin, joka keksi rakkauden. Tämä kitara on melkein samanlainen tuossa alussa kuin tota, no, niin Rafaali Enkelillä. Palataan alusta, alusta uudestaan. Etkö se kitara on melkein samanlainen kuin Rafaeli Enkelissä? Rafaelin enkeli, joo. Kyllä ei ollut. Tunnien. Hetki. Nyt. On joo. <tos> Selvä. Pitäskö kuunnella vähän reifalien tähän näin? Ei pelottaa? sovi lähetykseen. Eikö, eikö sovi? Pössi se protestoi. <tos> Onneksi Pekka Ruuska ei ole myynyt mitään. <tos> Kyllä se myi, kyllähän sekin myi, mutta eihän se, eihän se yli sata tonia päässyt. Ja <tos> Lähenenkö top 3. Me ollaan, tämä on 1, 2, 3, 4, 5 Kuudenneksi pyydyin levy Kuka keksii? Nyt mennään hyvin hallikaisiin Hallikainen on myynyt melkein 180 tonnia Yhdellä hitillä One Eight Wonder Se lensi halkitaan Anna-ako mulle kukaan? Annako kertsiin? Ku, ku, ku, ku. Mennäänkö kertsiin? Mennäänkö kertsiin? Mennäänkö kertsiin? Mennäänkö kertsiin? Mennäänkö kertsiin? kysymys. kertsiin? Mitäs tää on? keksi, keksi no, täällä Kyllä. Hei hei hei hei. Kuka rakastaa ei ole Hallekaasta? Murhaan! Aivan murhaan! Ulamassa, jo oli minä yöllä hamuan sua viereltäin Turhaan, aivan turhaan On sitä kieltä jolla jo lähteissäin Kuuran kukkasia vihreä sun ippunasi Kuuran kukkasia nyt kannan sisälläin Murata ei sieltä pois voi sulattaa ne siellä kukkii mihin varjo Mitä, mä ei ei ei pitäis ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei Otetaan ei ei ei ei ei No autsrita. No Ollaan kansainvälisiä. Kun ne kävi kävi marjoa. otetaan, otetaan alkuhuuto uudestaan. Kaikille persujen kunniaksi. White Tiger. Shadowan Muhammad rasulun. Tonni niin huri huri huri rock-kappale että yksi tää valkoinen tiger kappaleen nimi. White Joo, White Tigers. Joo. Pumpa Maragosta. On hiljaista vierelläni, kun korpit Tämä on myynyt toiseksi. parissa tonni kyllä menee rikki. Vielä on kolme jäljellä. Meillä on aika tässä vaikka kuinka. Aitetaan tulee tinkoa vähän pidempään. on on isot vahvoiset tiikerit karanneet On kansi Noin Noiman nyt taas, se tarina kun sä ollut <trukset> Nyt olisi kyllä aikaa on ollut Noiminin piste Niin, mä oli ollut Ari 30 silloin Ja sitä on aikaa 50 vuotta Kun Tällä joo riohoita. No, otetaan riohoita, Rio joo. Hei, perkele, pitää käydä koko levy läpi, nopeasti. Jokaista biisiä, vähän se. Joo. Meillä on aikaa tässä näin. Koska toi Järisillan pää, älä laneta vähän pidempää. Sorry, mä sillä kukaan tiedä muuten sitä, kun se yhden kappaleen... Kaksi kappaletta. Ja sitten Eppunorma, tulee kokoelma levy, niin se ei ole niin mielenkiintoinen, niin käydään... Ai niin, meillä on kolme levyä sitä jälkeen vielä, niin. Ja kirkka, niin ei. Se huria, hurja, hurja, hurja. Rankka jäävä noikku on ollut joskus. Äh. Ria minut jättänyt. jättänyt. Tuleeko tämä riittävän kovaa musiikkiin? Hyvä. Noniin, kaikki mukaan, kaikki mukaan. Kuuma hiakka varpaita kutittaa. rioi Mä lähdin pois. pois. Seidun mua katsomaan. Vastumari, oi oi mä lähdin laivalla pois. Ja seuraava biisi sitten kyseiseltä le levyltä. Ehkä tämä on paras näistä my my paljon myydystä levyistä, niin käydään tämä nyt sitten tässä näin. Kyllä ei voit voittaa parhaudesta. No se on kokoelma. Helposti on sitten laittaa parhaat sama Eikö tää riittely tuosta kappaleista? Mikäs tää kappaleen nimi oli? Blowing in the wind. Tule viemään. Tää on nahkatakkinen tyttö! Nahka-ari! Tää et oo nahkatakkinen tyttö! En oo nahkatakkinen tyttö, on nahkatakkinen, Ei, on nahkatakkinen, no, nahkatakkinen setä! Onko on se oh. nahkatakki? Oh, äijä! Äijä! Pitäis mun tulla hikkaa mun nahkatakkiä tota mikkiä vaste. Taidetta. Se on tuolla noin, siellä on Mitä tosi elämän tragedia tässä onkaan. Hän on ollut joskus nuori oli niistä syötämiskampanissa. Käyttäjät aineitaas viidistä Näin rock rock! Hän on nahkatakkinen tyttö, tämä tyttö on nähnyt helvetin, nahkatakkinen tyttö, sama tyttö on uskonut ihmisiin, nahkatakkinen tyttö, tämä tyttö on nähnyt helvetin, nahkatakkinen tyttö, ja seuraava, tuleeko sinä, ei autio, autio, autio, autioidutaanko me nyt, Seura, tuleeko, tuleeko seuraava, seuraava kappale sieltä leviltä, On. Noi, tätä on olin ehtinyt Kuunen, Tämä on tuttu kappale, mennään seuraavaan. Nyt vaan vaihdetaan levyn puolta, muistaakseni. onko tää kuudes kappale? vai 7, 7, B. Load nummer 6. Seks, joo. Ää, äh, oli nimi kappale. Keriläisten valtakunta. Mut tässä menee ikuisuus, niin kun tää kappale lähtee liikenteeseen, otetaan seuraava. Noni, joo. Tää on vähän tämmönen YouTube-vaikutteinen, niin vähän, ihan vähän. Minä voit on tehty tää levy? Muistaakseni 85 kallivat, tai 86. Platila-levy sitten tuli 89 ja Tukkula-Platila on myösen, mutta... Tähän kyllä ilmastu aikaisemmin. Kulta-levy 85 tai eikä 85 on tullut jo. Ymmenä kertsi jää sitten. Jos ottaa Dingon-levy kokonaan, tästä on mystistä, mutta... Ella me he hetkessä kuulua, improvisoimme, kuulua, improvisoimme. Perjalaisten valtakuntaan. ei vaan tällässä eikä yli suuren veden tätä murroksen. Perjalaisten valtakunta. Kupu Seiska I will Kirjoitan! Mä tässä on hyviä biisee, mä oon koko tässä on näin hyviä kappaleja. Kirjoitan! No olihan Tinko hyvä pänni. Kyllähän se oli, kyllähän se. Mikäs siinä? Mä oon arvittu hyvää musiikkia kehumaan, mikä meitä vaivaa? Tää on vanhuus, vanhuus. Se on kun ihmiselle tää liikaa aikaa, niin... On vähän liian nopeasti käytetty tätä listaa tuossa läpi. Mutta onhan tämä, kaikki ei ole kuullut tätä ennen saa nyt käsityksen sitä, minkälaista minkäla kappale tämä pitää sisällään. Noniin, usunutin, että meidän kyllä pitää päästä kertaa. kestää vähän aikaa. Mennäänkö vähän nopeutuksella? Ihan nopeasti, ihan nopeasti. Noniin, noni, Kirjoitan! autiotalojen kirjoitan, mitä sinua tarvitsen. Noniin, se riittää, kirjoitan. Ja seuraava kappale Tinkon kirjalaisten valtakunnalta. Beauty and the Beast. Joo, ta, eikö tää oli joku sellainen hellä kappale? kappale. Joo no niin se oli siinä niin... Light mark. <laughs> Mikä sitä kappale on? Pallomerkki. Pallomerkki. Tämä oli vika kappale. Tämä on takavika. Spider-Man on vika. Tämä on tylsä. Joo, tämä on tylsä kappale. Meidän seuraava Spider-Mankin. Eikö se ollut joku semmoinen hillipati-pippaa kappale? Spider-Man. Joo. Okei, okay, sitten top kolmonen, aita tuota, ihan vähän matkaa tätä tuota näin. Mennään 200 000 levy paremmalla puolella, mitä on myynyt. niin, tämä riittää. Mennäänpäs kerkään, kerkään, surunpyyhyt silmistäin. Tuo Suomen kreikkalaisin, suomalainen. Rokiaija. <sum olla> Todellinen. Ja aina pitää muistuttaa, että tämä oli hitti kreikas, koska silloin joskus ei tosiaankaan Suomella ollut hittiä yhtään missään päin maailmaa, niin tänä päivänä ei sitten mikä uutinen. Kirka, annamme, heitä vähän fyrkkaa, kun, tämän, kun on täällä antanut sulle fyrkkaa, kun me ollaan heitä, meidän fyrkkamme kreikkalaistelle, ne olisi vähän reilua, puolipesältä vähän fyrkkaa suomalaisille. Mikäs kappaleen sä haluut sitten eppuloita ep ep ep ep ep ep sitten koko Sä saat valita pössä sitten. No, Mielä Joo, koska, koska se on kokoelma levy, niin siltähän ei, ei ole mitään samanlaista tiettyä. Land of Travel Songs. Okei. Okay. suoraan Kertsin perään sitten. Sehän lähtee hyvin. Tää on myynyt kaks, 215 000 levyä ja sitten repujen ry, repulinen hittaja ja puolistaan Ilkka siis kolmanneksi myydyin levy suomalaisista. Pidetään joskus spessu, käydään ulkomaiset levyt läpi, mitä Suomessa on mennyt mutta nämä kotimaista on kiinnostavampia. Otettiin näin alkuun. Aa! Oh, oh. oh. B, B, C. C. Rekka ei humppa Rekka ja humppa Kassu, rikkae Kassu, on vielä sellainen hieno kasari, pehko, permanentti, puolihevi, flera No nyt niin, mennään seuraavaan sitten Kiitos Aha Kiitos Tämä Kokeilmani oli Eppu Sikermä Okei, siellä. Eli rappurine hitsejä. Ja EPULA, jotka mehän Samalla tavalla kuin niin ihan uuteen suosioon lähti kokoelmakoon. Vaikka EPUL oli suosittuista ennenkin, mutta. Yksinäisyys, lyö, Varsinkin kun niitä oli tullut ehkä. Ei varmaan yhtään kokoelmaa ollut tullut ennen tätä niin, levyä. nimenomaan. Ja sitten tota, no, niin, sit sen takia ne pysyvät ties kuinka monta vuotta. Todella suosittuina, kun ne ei julkaisu levyä tämän jälkeen. Mutta sitten kun ne julkaisi niin uutta materiaalia, niin palasta takaisin kuolevasta tavallisten kuolleisten pariin. Ja sitten sit tavallaan niin ei enää menä, enää stadionilta täyteen siellä alkoi näihin aikoihin. Ja, ja mu mu muutama vuosi tämän jälkeen. Mutta onko sulla valmiina siellä niin... Satulina vai Pariisin Helsinki. Otetaan Pariisin Helsinki vaihteeksi, kauas se kestää? 357 357 Ei sitten muuta kuin hyvästi, sitten näin ole Hyvästi ei Kaikkien aikojen myynyt levyys herrat, on tietenkin Jari Sillanpää Jari Sillanpää, ensimmäinen albumi häneltä 272 Mä käytännössä 273 000 Päivoramaa menee 300 tonnia rikki Roihaa paperilla Ei si niistä mutta se oli tässä näin. Minä sanon, että hyvästi. Minä lähden tekemään tässä levy, mikä myy vähintään puoli miljoonaa. Niin palataan sitten sen jälkeen asiaan. Hyvästi. Mä lähden pari Hertinkiin. Okei. Okay. Accordeon Un pulien e se in Parisin jossain tuolla rakkauteni on. On kun kuljen öiseen parisiin, jossain tuolla rakkauten Nyt kaipaan niin vain heli.